Мов сам великий візир Піднявся на галеру Примітка візир Головний міністр у султана Чого ніколи не бувало раніше Опустилися на гайки Стих і шалений гомін Немов за порухом Чарівної палички Це султанів Вахшиш Суворо мовив старець Пильно розглядаючи малого Тому вирішувати його долю «Буде сам султан». Далі, поміркувавши, візир щось неголосно сказав Євнухові і той, кивнувши, підступив до зв'язаного Богдана. «Скільки років тобі, козаче?» – спитав. Хлопець презирливо хитнув головою, відмовляючись говорити, але вороги зрозуміли його по-своєму. Швидко зняли з шиї аркан. Євнух повторив запитання візера. Богдан хотів знову мотнути головою, та зустрівшись поглядом з чорновусим козаком, раптом передумав. «Мені чотирнадцять років», – голосно сказав він, аби чули і найвіддаленіші лави веслярів. «А звуть Богданом?» «Я Джура Курінного Степана Левченка». І одразу ж, не чекаючи перекладу Євнуха, повторив свої слова турецькою мовою. Брови візира поповзли вгору. Він хотів щось сказати, але тут знову загаманіли козаки й татари, і голос його потонув у гаморі. Візир роздратовано скинув руку, щось крикнув, і враз запала тиша. «Звідки ти знаєш турецьку мову?» – спокійно спитав у малого. Вивчив у дорозі. Ухильно відповів Богдан. Виказувати Андрія не хотілося, адже хто зна, чим це обернеться для хлопця. Візир здивувався ще більше і хотів щось запитати, але стримався. Окинувши оком галеру та людей на березі, він зрозумів, що дуже скоро про події на галерії знатиме султан, якщо вже не знає. Тож треба поквапитись. «Товар на берег», – наказав візир Мубаширові. розпочинайте торгівлю, як завжди, а я навідаюсь пізніше, а поки залишаю замість себе Салех Бея. цього козака» казав візерна Богданка, ведіть за мною і швидко. Процесія рушила, аж тут знову обізвався врятований Крайченком невільник. «Як же тебе кличуть, соколико, гукнув він, батька як величають?» «Батька Василем звали», обернувся Богдан, а прізвище наше, але доказати йому не дали. Вдарили по голові і потягли на берег. Та не притомнюючи, хлопець ще чув останні слова веслярів. «Тримайся, синку, не здавайся, соколе, Про тебе Україна пісні співатиме». Головний візер заклопотано метався з кутка в куток, Не знаючи, до якої думки пристати. А поміркувати було над чим. Найлегше, звичайно, стратити цього малого Геура, та й по всьому. Таке степове вовчення ніколи не стане воїном Малаха. Кляті запорожці встигли добре втокмачити хлопчиськові дурощі про честь козацьку. Бачив візир таких упертих, тільки на галері й годяться. Але ж з іншого боку. Візер зупинився, розмірковуючи. Гарний яничар вийшов без цього малюка. За кілька років можна чудового Чорбаджи виховати. Примітка Чорбаджи – командир загону яничарів. Якщо взятися як слід. Воїн з нього вже непоганий, до того ж меткий і розумний, як швидко чужу мову засвоїв. Чи дійсно спробувати віку хлопця такий, що за доброго вчителя забуде то кляту Україну? Ні краще все-таки порадитися із самим султаном. Втім, якщо володар не передумав щодо тієї особливої орти султанського полку, примітка «Орта загін рота». Хлопчисько буде справді безцінною знахідкою. А так це, мабуть, непоганий хід. І задоволено посміхаючись у бороду, візир почав збиратися до палацу. Богданко, сидячи у ямі, вже подумки молився, чекаючи на смерть, коли його несподівано витягли нагору і, не розв'язуючи рук, кудись повели. Хлопець встиг звикнути до думки про страту, тому йшов гордо й незалежно, та в собі отой той гидкий страх, і тільки дивувався, чому його страчують так потаємно, вночі, а не серед білого дня, всім на пострах. Замислившись, Богдан не помітив, як опинився в яскраво освітленій залі